Radio Tiana presenta Tresors humans amb David Bueno Què tal? Com esteu? Aquesta setmana els Amics de les Arts han presentat el seu nou àlbum, Espècies, per catalogar. Un nou disc molt esperat per tothom després de l'èxit de Bed and Breakfast, el seu primer treball. Els fans l'esperaven expectants, però combatents però convençuts alguns de que era impossible superar el resultat del primer producte del grup. Ja se sap, segones parts, mai són bones. En aquest cas, però, personalment m'aventuro i penso que el grup ha fet un excel·lent treball. Espècies per catalogar conté 12 cançons molt més profundes i reflexives del que ens tenien acostumats. Per primer cop hem de mirar les lletres i no només fixar-nos en què soni bé. El missatge dels diferents temes és important captar-lo en la seva essència. Els amics de les arts han tornat en un moment en què s'està vivint un moment dolç de la música catalana. Ens hem de sentir orgullosos i hem de contribuir i ser partícips d'aquest moment. No podem reivindicar la cultura catalana, la cultura de casa nostra ignorar al mateix temps els seus sectors principals. Cantants, actors, directors... Tenim una gran indústria cultural que convé continuar explotant i, sobretot, continuar consumint. La setmana vinent dedicarem una part del nostre programa a presentar-vos el nou disc dels Amics a les Arts. Repassarem cançó per cançó l'àlbum Espècies per catalogar. De moment, avui tenim preparat un programa molt especial. Ens acompanyes? Avui, el Tresors Humans... Bé, doncs avui, com us deia, tenim una entrevista molt especial. Aquesta setmana hem conversat amb Francesc Rivera, Titot i en David Rosell dues de les personalitats més destacades del panorama musical de casa nostra. Han participat en grups com Brahms, Debt o Masclat, i avui els tindrem aquí amb nosaltres. Aquest és el menú que us hem preparat pel nostre programa d'avui, el número 18. Comencem. La frase del dia. La vida, ja ho sabeu, és molt important encarar-la amb una gran dosi d'humor. I qui ho tenia molt clar i fins i tot anava més enllà el filòsof Friedrich Nietzsche, qui deia la potència intel·lectual d'un home es mesura per la dosi d'humor que és capaç d'utilitzar. Doncs queda dit. Donc els ja sabeu, ens podeu seguir a través de diferents vies. Una d'elles és el Facebook facebook.com/ tresors humans I també tenim un Twitter:@ Treors humans. Apostem per les noves xarxes socials però també un correu electrònic on volem rebre els vostres comentaris, suggeriments o opinions. És aquest? Tresors humans@gmail.com I si voleu recuperar els continguts que més fins ara Treors humans, tenim un blog on podeu escoltar i descarregar-los online tots els programes Preneu nota. 3w.tresorshumans.wordpress.com. Un blog en el que, si voleu, us serà més fàcil accedir a través de la nostra pàgina del Facebook. Doncs bé, com us dèiem abans aquesta setmana, el Pau Planes, el nostre col·laborador musical i qui us parla, hem conversat amb dos músics de raça. Ho van fer el divendres passat, el dia 11 de febrer, a Salt, quan va tenir lloc el concert per la independència en què tots dos, dos, en què tots dos artistes, volien dir, i van participar. Fa anys que es dediquen a això de la música i la reivindicació i les crides per una societat més justa són alguns dels temes que envolten les seves cançons. Un participa en tres bandes i l'altre també. Són el Francesc Rivera, més conegut com a Tito, i en David Rosell. Amb ells hem parlat de Brahms, mesclat, i amb en David es va quedar una estoneta més per parlar d'et. De seguida parlarem de tot plegar, però comencem amb Brahms, un grup nascut a Berga a principis dels anys 90 que barreja diferents estils musicals com el rock o l'esca. Però podríem dir que en general han creat el seu propi estil musical. És un grup que es caracteritza per les seves lletres reivindicatives i combatives i per dir sempre el que pensen. L'any 2005 van posar punt i final a la seva carrera, però el 2010 van tornar sobre els escenaris, en principi per oferir una única gira, per commemorar els 20 anys de la formació de la banda. Però, finalment, aquest retorn ha estat definitiu i una de les cançons més significatives de d'Abrams és, sens dubte, Brindis. Brindo pel Pedraforca, brindo per la Pecum, brindo per les obagues humitejades i el seu perfum, brindo per Nicaragua, pel 25 d'abril, brindo pels avis i àvies que van lluitar la Guerra Civil. Brindo pels avis i àvies que van lluitar la Guerra Civil. I brindarem de malaurim la memòria de Felip Brindarem maleït, i brindarem pel maleït la memòria de Felip Kinn. I brindarem pel maleït la memòria de Felip Kinn. Brindo per Formentera, per la plana de Vic. Brindo per la collita de marihuana dels pels indis de xillapes, brindo pel seu estel, brindo per va lliure i per el camarada Fidel. Brindo per va lliure i per el camarada Fidel. I brindarem tot maleït la memòria de Felipkin. I brindarem tot maleït la memòria de Felipkin. Com esteu? Benvinguts. Hola. Hola. Bona tarda. Bé, bé. bé comencem parlant de, de Brahms. Un grup, doncs podríem dir que barreja diversos estils musicals, com a catalogo dieu. és uh, ska o... Com, en quin grup el No, de fet, nosaltres no, no, som, no utilitzem els gèneres com a dogma, sinó que els utilitzem com a, com a material de treball, i per tant, el que fem no és centrar-nos en un gènere, sinó utilitzar-los en funció del que la cançó reclami. Per tant, eh, sortim una mica d'això, no? no. Diguem que fem rock, i ja està, no hi ha més. Sí, sí, és això. Ho englava tot dintre del rock. I si ens no, irien els vostres referents. Uh, Cortàtu, Lluís Llach i la Trinca. Ostres, et, et parlo dels meus, eh, a l'hora de fer cançons. Comparteixes, David? <laughs> Els comparteixo amb certes coses, jo en tinc d'altres també, però, però segurament a Abrams sí que, que, que aquests, aquests tres grups ha, mar, han marcat moltes coses. Si sí, no, dic, potser són referents com una mica diferents, no? perquè per regeixar Cortàtu, Lluís Llach pot semblar en un moment com una miqueta... Est... Difícil, no? Que són referents com molt distants. Bueno, perquè nosaltres hem entrat sempre la, les cançons com a comunicació i per tant pel, pel que fa a Cortato doncs, seria l'àmbit de la protesta, no? de, de la cançó rebel. Pel que fa a Lluís Llach seria la, la poesia de la revolució i pel fa a la trinca seria la ironia. Això és el que ens ha ensenyat a fer cançons, a, a agafar-nos amb aquests referents el grup va decidir plegar l'any 2005. Per què vau decidir plegar i per què heu decidit tornar ara, 5 anys després? doncs vam decidir plegar perquè ens, en aquell moment ens semblava que ja havíem fet tot, tot el que havíem de fer i vam decidir tornar perquè vam veure que encara no havíem fet tot el que havíem de fer o sigui, és simplement per això quan vam plegar ens pensàvem que plegaríem del tot i després doncs ens vam de que, de que uh, Brahms era la nostra essència pura i que encara que anessim fent altres coses doncs tenim ganes de fer concerts de Brahms i cançons per Brahms i com que ningú ens em privava doncs ho vam tornar a fer. Bé, i d'aquest retorn ha sortit oferta de diàleg, el que per molts dels vostres seguidors pot ser el millor disc de tota la història de la banda. No sé si ho veieu així, també, vosaltres. Home, jo crec que de, sempre de l'últim disc és el que et sents més orgullós, perquè és el més contemporani, és el que ja has posat tot el que has après durant els últims anys, no per tant, eh, és normal, però... Sí que és cert que, que és un disc que, que almenys està fet amb, doncs, amb una il·lusió renovada, no? O sigui, amb un paró en el mig de brams que va permetre tant a nivell musical com a, com a nivell lletrístic doncs deixar treballar la ment amb més d'espai, eh, sense tanta pressió i jo crec que això també ha estat bo, no? O sigui, el fet de, de, de fer aquest paro doncs, ha, ha fet doncs, que el disc l'agaféssim amb moltíssima il·lusió que tothom tingués moltes ganes de, de fer un gran disc i, i, i crec que es nota, no? habitualment eh, quan un grup plega i torna el disc que fa una merda no? això sabem que és una llei universal per tant amb aquesta premissa només pensar que la gent pot creure que l'últim disc que aquest que hem fet no és una merda això ja, ja cura tot el, tot el valor I, i pensar que algú pugui dir que és el millor doncs fa que vagis al mirall i et comenc a fer petons això és el que us volia comentar, perquè vosaltres no us ha passat això ni de, ni de bon tros. Potser esteu vivint ara el millor moment, no sé què creieu que és degut a que això, que el tornar la gent hagi, li hagi agradat potser més Brahms que mai. Perquè les cançons de Brahms necessiten temps per pairir les sí. I, I quan dic temps potser vol dir 10 anys, no? i també amb el temps s'han ajuntat generacions, no? Brams va créixer en un moment i amb un públic i aquest públic de, de cop eh, doncs ho comentàvem aquesta gira, no? que veiem cares de nois molt joves en els concerts que segur que no havíem pogut veure el grup mai abans no? i en canvi estem allà i coneixent les cançons noves, vol dir que el grup en la seva ausència, en la seva en el seu peró, diguem-ne, ha crescut no? crec que això és, és, és superpositiu, no? i nosaltres ens ha donat eh, molta energia, no? Les vostres cançons s'ha caracteritzen per fer crítica social i reivindicatives, estigueu d'acord, si no? En part, algunes sí, altres no. Però sí, sí. una part sí, però, però també ens interessa parlar... O sigui, nosaltres vam fer cançons per explicar coses, no? I expliquem coses que ens preocupen, però tampoc volem que es pensi que som uns psicòpatres i que només pensem en segons què, no? I per tant, doncs, doncs com que pensem també en altres coses, doncs també en fem algunes, diguem, que, que no necessàriament n'hagin de parlar d'això, no? correcta. Mm. Senyores i senyors, alcaldes, regidors, jo això mai no ho he fet i no en tinc traça. Però em fer molt feliç que se m'escollís per fer inauguració d'aquesta plaça. I a marca millorat per la gent del veïnat serveix això per fer un gran homenatge i posar-li per nom, com ja sabrà tothom, el d'un insigne i magna personatge. Estela intel·lectual, cronista magistral, gran referent del medi radiofònic. Demòcrata il·lustrat, vos sempre heu destacat per la recerca d'un ambient harmònic. Sou Federic gran entre els grans, eroi nacional dels països catalans. Sense dos, segur, segur, segur, segur, segur que no seríem tants. I el mèrit no és només pixar fora de test, Fer-ho des de dalt del presbiteri. Si no acaba sent el líder referent que guia el periodisme de l'Imperi. Potser no en sou conscient prop al que es fa veient, si persistiu en un treball tan noble, Com en jo la primer, acabareu també tenint algun carrer a cada poble. Sou Federico, gran entre els grans, heròi nacional dels països catalans. Sense dos, segur, segur, segur, segur, segur que no seríem tants. Bé, no, en aquest disc i trobem una de les cançons que poder ha tingut més èxit, no sé si de tota la trajectòria, però d'aquest últim disc sí, que és Inauguració. Una cançó que també us ha portat una certa polèmica. Vau tenir una... Un grup es va carallar contra vosaltres. No sé si ens podíeu explicar una mica... Sí, com va viure allò? Què va passar exactament? Fins que no surts a la presó no es pot dir que hi ha hagut polèmica, per tant, polèmica n'hi ha hagut poca. Van sortir de la presó, si algú t'havien fotut a la presó per una cançó, quan surti hi ha, ha sigut una cançó una mica polèmica. Tot això era un equip de promoció que vam llugar a nosaltres i vam fer la feina bastant bé, encara. Creieu que el grup ha tingut una evolució en les cançons, en les lletres, o ens continueu igual com de primer dia? Mire, si consideréssim igual, això diria molt poc en favor nostre, perquè si quan tens 40 anys estàs igual que quan tens 17, vol dir que malament, malament va, no? Uh, suposo que el, el que el que... Perquè clar, si no que has estat parint tot aquest temps, no? uh, Per també has de pres alguna cosa. Llavors, esclar, uh, pretendre, pretendre que un grup mantingui la mateixa actitud es pot intentar aconseguir relativament, però has de contextualitzar, no? O sigui, quan tens 17 anys pots fer una cançó de no en volem cap, que no vagi borratxo i fill de puta i no se l'acabi, no? però quan entens 35 o 40, això ja és com loser, no? de loser, de l'últim tio que queda en el bar parlant sol, amorrat a la barra i borraxo. No? O sigui, ja és bastant de perdedor. No? Per tant, el mateix, en un moment o en un altre, doncs pot ser d'un moment de gran eufòria o el retrat d'un perdedor. No? I, I això tampoc ho volíem. No, és que res, això, no? Les coses canvien la gent també i, i s'han de posar les coses al seu lloc. Potser pots enviar missatges molt iguals, però de maneres diferents, no? Creieu que els mitjans de comunicació us han tractat bé? I tant, com sempre, no hi hem estat, ja està, sí. No ens han agredit, per tant, ens, ja. ens han tractat bastant bé. Sí, segurament aquests últims anys eh, s'està donant molt, i molt de, molta repercussió en el pop quotidià aquest que s'ha catalogat i potser tots els grups que feu altres estils musicals s'ha deixat molt de banda, no? Jo des de que m'he donat de que no estic inclòs en el pop quotidià, tinc la sensació de viure una vida absolutament estrafolària i de que qualsevol cosa és extraordinària. Amb la qual estic molt content, perquè el sol fet d'anar a pixar al matí em sembla una cosa absolutament brutal, acollonant, i que, no sé, fuig, com que fuig de la quotidianitat, no? estic molt content, només llevar-me després d'anar a pixar al matí, ja estic supercontent del molt que he aprofitat al dia. Com valudeu el nou panorama de l'escena musical catalana? Trobeu que estem vivint un, un moment dolç o, o què? Mm, jo crec que fa molts anys, no és d'ara, que hi ha hagut bandes interessants i hi ha hagut bandes no tan interessants. Um, crec que la música s'ha de valorar pel que veus tu amb els teus ulls i no, perquè, no pel que et diguin en molts casos els diaris o la premsa. Um, per tant, no, no veig que sigui diferent el panorama d'ara que de fa, no sé, 10 anys enrere. No, el que viu un moment dolç és la premsa musical, no? Ara hem descobert la, la música en català, no? 40 anys després, no? de Pau Riba, ara han descobert la música en català, estem molt contents, ha trigat però ja tocava, no? ara l'han descobert i s'ha beneficiat doncs, la gent que ha sortit en aquests moments, molt bé, fantàstic. Bé, ara que parlem de premsa musical en català, aquests dies s'estan fent les votacions dels Premis de Rock, vosaltres sou nominats també amb deb, no sé quina valoració en feu de poder estar entre els finalistes d'aquests premis, com ho veieu? Canviem de tema, ja que no voleu respondre. D'aquí va començar alguna gira per teatres. Explica'm-nos una mica en què consistirà tot plegat. Um, estem acabant de donar-li forma, de, estem treballant de cara, diguem, de cara de cara endins eh? um, estem, hem d'acabar de donar-li forma no sabem si serà la presentació de la gira abans de l'estiu i la gira sencera després de l'estiu si farem un tros de gira abans de l'estiu la qüestió és que en principi la intenció és presentar-ho abans de l'estiu i és un, un espectacle per teatres que farem amb la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga que són 43 instrumentals menys de vent, una cosa que d'alguna manera va lligada o pot recordar el, a la um, irrupció de la banda del memorial Ricard Quadra a l'últim concert d'Abrams a Berga Um, tot i que en aquell moment era una cosa esporàdica uh, i que es va fer llavors perquè era una recança que teníem de fer amb els anys i vam dir, bueno, ho fem aquest concert i no ho farem mai doncs, un cop més ens vam equivocar perquè vam fer aquell concert però ara ho tornarem a fer i ara ho estem preparant una mica més de temps diguem, no? Allò, i a més a més, doncs, de manera més extensa i podent-ho presentar en llocs doncs, com teatres que la gent pugui escoltar això per un cantó i de l'altre l'altra part de concert serà Mm, farem cançons nosaltres i segurament passejarem una mica per un repertori que està més relacionat amb cares ara de disc o cançons que quasi mai hem fet en directe per les seves característiques, cançons que havien quedat com molt oblidades, o sigui no, no farem el repertori més habitual no? Sí, crec que el més destacable és això també ve molt de gust doncs, agafar cançons que, que en el fons algunes ens han agradat molt durant molts anys però no les hem pogut incloure en el repertori, doncs perquè en el format de concert de nit roquero o, o per la canya, o perquè és una cançó sensible pel que sigui, eh, no, no, no hi tenia un lloc, no? I en canvi això ens donarà l'oportunitat aquesta de poder, poder treure-les a passejar, saps? que fetes una cordeta i poder-les treure -les una mica pel carrer. I això ve de gust. No sé si penseu que en algun seguidor de Brahms li pot fer una miqueta estrany això de seguir un concert de Brahms des de la platea d'un teatre. No sé com creieu que reaccionarà al públic. Bé, bueno, no que no renguin sí. ni coses així, no? No crec que sigui tan... Si a si algú li agrada la música, doncs eh, ja com s'enfocarà aquest concert tampoc serà per, per saltar i, i, i cremar-ho tot, no? Per tant, jo crec que assentat es pot veure amb, amb, molt còmodament. I d'altra banda, va a dir que els teatres habitualment tenen una assegurança per les perfectes, o sigui que no... En aquest sentit... T'explico això perquè els meus sobtes lleial. El que t'explicaré no és d'ara que ja ve de la Segona Guerra Mundial. El meu pare era mi, del teu des de ben i el Chetnics el van reclutar. Van quedar als dos extrems, ton pare en aquell temps va ser policia bosnià. I va haver una mica el meu a una cel·la pregada, Déu l'havien d'afusellar. L'endemà al matí, ton pare, que era el guardià, la clau al pany va fer voltar, s'abraçaren i va fugir. I ara et veu salveu la pell. La un bon moment per marxar cap aporrent. Camineu i que ens apenem. Busqueu refugi segur abans que no surti el sol. I us encelleu els ulls davant. Fa he heu gravat el videoclip d'un secret que t'havia de dir. Explica'm-nos una mica, perquè sabem poques coses d'aquest videoclip, quan s'estrenarà una mica com ha la gravació. Aviat s'estrenarà aviat, molt aviat. La gravació ha anat molt bé, molt freda, de temperatura... Uh, però, però la veritat és que ha estat un, una passada poder treballar doncs, amb Bozo i amb tota la gent que va portar ell de, de, de, del videoclip. No? Hem tingut la sensació que era la primera vegada a la vida que treballàvem un videoclip de veritat. Que estàvem fent alguna cosa de veritat. No? I, i, I aquesta sensació és com molt positiva, tu, perquè tu et deixes portar per tot el que veus al teu voltant tan t'encomana aquesta, aquesta sensació de, de que estem fent les coses bé i de fet, i de fet hem vist el resultat i, i és brutal, no? és un videoquip increïble està ben fet i no? crec que n'estem tots molt, molt orgullosos sí. Com a poder dir es pot dir que, que no, encara no sabem la data concreta d'estrena perquè estem buscant un sistema amb, amb algunitat de comunicació per donar-li la... L'impacte més més gran que es pugui no? però, uh, però jo crec que en cap cas veurem uh, o sigui, crec que serà aquest mateix mes mesrà eh? aquest mes, mateix mes de febrer. I l'altaltra que es pot dir és que estem preparant la postulació en diversos idiomes. Si us titar una vintena de diidiomes per, per fer difusió internacional perquè és una, una cançó que mal grip. Diguem que és, no és un, un clip com els que estem acostumats a veure, on hi ha la banda tocant i després hi ha altres imatges de recurs, sinó que, que nosaltres, la gent del grup, en cap moment surt, surt amb els instruments, ni tocant ni res, simplement ho fem de, els de, de, fem de figurants, en el, en el, però és com una mena de formatatge, bàsicament és un curt, el format és aquest. Doncs esperarem aquest videoclip. Ja per acabar amb Brahms, eh, l'any passat va fer una gira per Sud-amèrica Com valoreu el fet de portar la música de Brahms més enllà de les nostres fronteres? Mm, home, sempre és positiu sortir a fora i enfrontar-te amb un públic verge que no, que no ha sentit o que no està condicionat pel que ha sentit de tu. No? És una manera de, de veure on estàs. No? Et fiques davant d'un públic que no et coneix, Tu fas el que has de fer, que és tocar i fer música i veus com reacciona la gent. Que el concert acaba en una festa i la gent balla i tal, vol dir que, conyo que alguna cosa deus està fent bé, no? Uh, jo crec que a nosaltres ens serveix una mica de medidor, no? De veure sí, com està el grup, perquè... no? Um, habitualment estem molt acostumats en que, en que les, les lletres o el, el que es diu és, és, és determinant no? en, el, en, el, en el que fem llavors quan vas a un lloc així tens la possibilitat d'explorar el, el valor de les cançons amb, sense que la lletra hi pinti res no? i això també és una cosa que ens interessa bastant per saber això per anar mesurant on estem i què estem fent i, i quines cançons funcionen més i funcionen menys en un lloc on la gent no sap de què estàs parlant Sembla que cada vegada la música catalana sembla que trenca més fronteres, no dèiem Brams, però també de, també ha actuat a Europa, hauríem pas d'estar aquests dies per gira d'Alemanya, Manel... Cada vegada són més els grups catalans que actuen a l'estranger, cosa que abans potser era més difícil. Bé, bueno, més difícil, senzillament igual, és que el nivell dels músics d'aquí també ha pujat. Uh, jo recordo quan era més jovenet que realment hi havia molta diferència... Uh, amb bandes que ens arribaven de... A nivell musical, estic parlant exclusivament, eh? A bandes que ens arribaven, doncs, d'Anglaterra o dels Estats Units, que potser eren els llocs on feia més anys que ho treballaven, respecte a bandes d'aquí. En canvi, crec que en els últims anys, uh, això s'ha anat polint molt, no? I aquí surten coses interessants, gent de molt nivell i això ens equipara, no? Ens posa, doncs, a la mateixa línia de, de músics internacionals i, per tant, si ells venen aquí a casa nostra és bastant lògic que nosaltres puguem anar a casa seva, no? Jo crec que el que s'ha trencat és, part d'això que deia la vida, és una, també una, una frontera mental, no? perquè abans quan un grup eh, deia hòstia, això se m'estava quedant petit, doncs el que feia era crear un disc en castellà, no? perquè semblava que el següent pas que s'havia de fer era a l'estat. No? El sopar de cabra, no? Com molts grups, molts grups això però no però ja d'abans, eh? o sigui, no, no estic parlant de... Um, i teníem, tenia una mica tret potser de la gent que, que um, diguem que ho teníem molt clar des del principi d'allò hi havia aquest d'allò que per pujar de divisió doncs, era l'estat i, i, i ara i ara la gent el que fa és agafar i amb el mateix que està fent, amb el mateix idioma, agafar i se'n va i si cola, cola i si no, pues fora. No? I, i bueno, ja s'ha vist que, que això pot, pot funcionar i que té i que, té raó, no? I que Um, bueno, doncs Grècia amb els DEP, amb ara mateix també vam anar els obrim passen del Japó i els hi ha molt bé no només al Japó sinó tot el món uh, també hem pogut tornar a Sud-amèrica i a Centroamèrica bueno, no, no... jo crec que s'ha trencat una, un, un, un... el flascó del provincianisme no? i que s'ha trencat una frontera mental que ara anar fora no és anar a Espanya és anar al món, no? Doncs ens quedem amb aquesta idea, la de creuar fronteres i portar la música de Brahms arreu del món. Amb Antitot i el David Rosell vam aprofitar per conversar sobre una altra banda, mesclat, una banda que, moltes vegades, s'ha de definir com la selecció catalana de la música. De seguida ens ho aclariran, ja que és un grup que acull algunes de les principals eh, personalitats musicals del nostre país. Hi trobem, a part d'en David Rossell i tant tot, músics com en Joan Reig, el mític Bateria dels Pets, o en Belda, ex-acordionista de Pomada i, actualment, líder del conjunt Belda i els Badabadocs. És un grup que barreja el rock amb el folk i la música d'arrel més tradicional i, sense dubte, una de les cançons més significatives de Masclat és Sarallonga. S'ha dit que Masclat sempre és, la, és com la selecció catalana de la música. Estaríeu d'acord amb aquesta denominació? Jo crec que és la, és la selecció de pes de, de, de Catalunya. Uh, és una selecció de, de personatges, això sí. I és una selecció que, que crec que és, és, és molt divertida perquè uneix a dintre d'un mateix sac... Tot una sèrie de gent que està acostumada a treballar amb el seu àmbit i ser una mica el, el, el gall en el galliner. No? I, I jo crec que és, és super interessant quan, quan confrontem totes aquestes personalitats que venen de llocs tan diferents. Les ajuntem a dintre i, i i se una mica a veure què surt, no? I, i mola. Jo crec que, que, que és un, una cosa que, que ens ha omplert molt personalment a, a tots nosaltres, no? Crec que té sentit precisament perquè estem en altres grups. Eh? Si, si tots deixant els grups nostres i quedéssim mesclats, jo crec que això no... No, no, no crec que acabés de funcionar. Jo crec que no funciona perquè eh, tots tenim les dinàmiques amb, establertes amb els altres grups i llavors quan no, Vas en mesclat i vas i estàs posant en comú sis o set maneres de treballar diferents, no? i, i així, així és com ha, com ha funcionat, en mesclat. No? Jo, jo crec que el valor és precisament aquest, no? que, estem, que estem fent altres coses, i m'actiu. Mesclat s'ha tornat a reactivar després d'uns anys, potser més apagats, no? mm, també, com, igual que, com valoreu aquest, aquesta mena de retorn, podríem dir. En mesclat funcionava en pot perquè clar, no pots estar quan estàs fent quan coincideixen 3 o 4 gires d'altra gent o quan algú està fent no sé què, no? Sí, més que funciona quan pot, això ha sigut una premissa des del principi, el o des del principi nosaltres el que fèiem era diríem quan tenim 3 mesos tots per fer una gira, llavors vol dir que al principi d'aquests 3 mesos ha de un disc això vol dir que 3 mesos abans n'hem de posar a gravar-lo, això vol dir que 6 mesos, 8 mesos abans hem de tenir les lletres i les que ens hem fetes, vol dir que un any i fem el calendari al revés i llavors no pots fer com amb els teus ubs que dius, bueno, aviam del moment anem fent les lletres, de moment anem d'allò i quan tinguem una mica el material d'allò, llavors fem un calendari. No? Però primer, en, aquest, en el cas de Masplan no es pot fer així. No? I això vol dir que si no trobes aquests 3 mesos, fins que no hi ha aquests 3 mesos, o 4, o 5, o un any que veus que podràs treballar, no val la pena engegar la maquinària. No? I, i, i per tant no l'havíem pogut engegar i ara en aquest moment no vol dir que TEPA està en actiu i aquest any farà gira Brahms està actiu i aquest any farà ja ens espavilarem però es tracta més de, de, de la feina um, que estàs fent a casa perquè fer concerts um, bueno, és la part visible no? però el que porta feina és, és estar treballant i fent cançons, no? El que és molt difícil és fer cançons, estar fent cançons per dos discos o per, i per dos grups alhora, això realment sí que és una cosa que alguna vegada allò que estàs començant a treballar amb un disc i no has acabat del tot de l'altre sí. i coincideixen en un moment una, un parell de setmanes amb què estàs acabant una cosa i començant una altra i això, és, és, això sí que és dramàtic fer concerts de, no. de mesclat mm, i a les 10 de la nit i a l'una, a, a 200 quilòmetres fer-ne un de brams, això, pff, això la xularia nostra ens ho permet sense problemes. El que és més problema és estar concentrat amb dues coses alhora el mateix. Això sí que és xungo. No, i la feina mesclat, eh, el, el fet de poder-nos trobar poc requereix que, que haguem de fer molta feina a priori, no? cadascú a casa seva, que haguem d'organitzar molt bé el temps, i això sempre ha estat complicat. hi, tenim una quinzena de concerts, més o menys, alguns ja han passat. No sé si s'han pot afegir un més encara o de moment sembla que queda tancat. Estan sortint reserves. Consistiu, -con no, però, però ja, estan sortint bastantes cobres. Aquesta, aquesta mica de gira de sales que estem, mica que no, llons. No gira de sales serveix per estrenar les cançons que hem estat treballant i en moment són tres, però sobrement els pròxims, per al pròxim de setmana hi haurà alguna altra, per, per començar a fer tastos, poder alguna la deixem de provar, entre, per anar també per anar, anar, anar creant el disc a mesura que, que vas com preguntant a la gent que li sembla les persones. Teniu previst treu un disc abans l'estiu o...? No? No, no. Sí. Hauria, hauria de baixar a Déu i, i, i asseure'ns en una taula i foteu-vos a treballar i, Fins que tu acabes Sí, durant aquest any Durant aquest any Però fer, um, diguem que, que fer cançons és com fer cadires, no? que dius, si m'hi poso les 8 del matí a la 1 en tindré fetes tres A no? Això és quan, quan, a la, quan a la senyora d'inspiració li dóna la gana de venir i escupir-te la cara, doncs llavors fas alguna cosa que valgui la pena, però no té dita. Per tant, bueno, estem amb el llapis a la mà i el paper davant per, per quan venen les idees, plegar-les al vol. Però, però, bueno, pretendre treure un disc abans de l'estiu és, a veritat, impossible. Sí. Sí, és un grup de, de música, bueno, format per diferents membres de música, però també suposo que és un grup d'amics, no? Sí, clar, el, el, el que comporta el fet de d'agafar i d'art en Amèrica i estar com vam, l'altra vegada, aquesta vegada vam estat de dies, l'altra vegada vam estar més i mig, no? El que comporta això és que quan tornes o dissols el grup o, o et fas molt amic, no? I, i ja, l'altra vegada, clar, és, és una posta. no? I l'altra vegada va funcionar bé i, i, i aquesta vegada, doncs, de fet, ja... Hi ha... alguns no hi, no, hi havien, no hi havien estat són incorporacions noves però, però el fet de poder fer això va molt bé Sí, sí, és, és fer família sí, doncs avui està a punt de començar el concert per la independència parlem una mica d'això vosaltres com valoreu això de la independència? A veure què sí, vol començar? una pregunta de fer, no? Sí, sí. Ah. la hauria de ser el que ja hauríem de, de ser o sigui, un, el nostre país de normalitat hauria de ser independent i ja està no, eh, jo fa vintgo d'anys que estic militant amb organitzacions inbatandistes i per tant, és, ara ja ha passat de ser un objectiu vital pràcticament. No? En tot cas eh, bé, ara se'n parla més diguem, que havia més gent partidària, vol dir que, que en contra del que semblava hem de treballar més. Hem de treballar millor del que deèspensm. Sol haverem. No? mesclat la selecció catalana de la música. Amb David Rossell, i ens han quedat uns 30 més per parlar d'Adept, un grup de pop-rock que va néixer l'any 99 liderat per David Rossell. Al llarg d'aquests més de 10 anys d'existència han editat sis discos, l'últim Control, que va veure la llum l'estiu passat. Entre les seves cançons hi destaca Quan admiro els ulls. Quan esperes Segurament, quan em miro els ulls, és un dels temes dir que coneix més el públic. No És el tema que estem escoltant ara de fons de les nostres paraules. Sí, és una cançó que, que de seguida va, va enganxar, pel que sigui, perquè té una, una tornada doncs, enganxosa, no? I, I, de fet, ens ha donat alegria no? amb el fet de que, que, que hem vist que molta gent que a priori no ens coneixia, de cop apareixem en un concert i cantava aquesta cançó, no? Doncs, bueno, sempre hi ha cançons d'aquestes, no? Ja està bé. Bé, i el projecte de Deb, d'on neix exactament? Va néixer l'any 99, si no m'equivoco. Com sorgeix la idea de crear Deb? Sorgeix que jo venia d'un grup eh, que es deia Skipjack i tenia ganes doncs, de fer un projecte de música eh, aquí, evidentment, en català, amb ganes de fer una barreja entre pop i rock, però amb petites coses d'electrònica, i sobretot enfocar-ho eh, amb un gust molt... molt... Molt de cara cap enfora, no? o sigui, escoltant molt de la música internacional i ficant-la aquí, no? I això, això és la premissa i d'aquí va néixer el grup. I el nom de Deb, a què refereix? No, no res, és un nom, ja està. O sigui, llista interminable de noms i tothom dient parides fins que eh, algú, no recordo qui, va dir, Deb, ah, Deb ah, mira, mola, mola, ja està. I qui es va quedar? Després de 12 anys, com valoreu? El grup ha evolucionat? Com està la situació? Home, el grup ha evolucionat una passada i me'n sento molt orgullós, no? Uh, ara comparo doncs, Estació Zero amb, amb, amb Control, que és l'últim, i, i ho veig a anys llum, no? I, i això em fa sentir molt, molt feliç i orgullós, no? Perquè vol dir que hem fet bé la feina i que, que el grup realment ha, ha millorat moltíssim, no? Uh, aquest és l'objectiu. Quan vam néixer vam dir que volíem ser un grup de llarg recorregut i, i que el nostre objectiu era ser una gran banda de rock i, i amb això estem... Bé, com deies, l'últim disc que ha sigut aquest Control, que va sortir encara no fa un any. Què ha aportat de nou en el grup aquest disc? És una evolució constant. Uh, més que un aportar, és un recull, no? Cada disc et porta a aprendre certes coses que en el següent l'apliques, no? Per tant, Control és, és, uh, és l'èxit d'haver treballat cinc discos abans i de tot el que n'has après d'aquells està vessat a, a, a Control, no? Però evidentment, doncs també cada vegada hi fiquem diferents coses. en aquest dias hi havien coses molt més orgàniques. Vam treballar amb eh, uns sons de teclat eh, fabricats a partir de guitarres i d'efectes. Vam gravar coses molt orgàniques, no coses que, que no havíem fet mai. També suposo tu tens un estudi de gravació el fet de poder gravar a casa amb més llibertat de temps. Suposo que també és clau, no? l'hora de poder fer un molt més bon treball, és absolutament vital, no? el temps a, a dedicar per gravar un disc és, és una cosa importantíssima i evidentment si pots fer-ho amb doncs, dos mesos o així ho pots treballar molt bé no? i en canvi si, si no fos així doncs hauríem de fer un disc amb dues setmanes o tres el resultat evidentment no seria el mateix I Esteu contents amb la resposta del públic? Sí, en general hem, hem anat a, a, a, doncs, augmentant la gent que ens va seguint i la gent que ens segueix és molt fidel, a més a més, cosa que ens ens fa sentir molt contents, no? Dep, sempre el problema que ha tingut és el fet d'arribar a més gent, no? És un grup que no ha gaudit molt de, doncs de, de promoció, de premsa i coses d'aquestes, no? I per tant, molta gent desconeix bastant la banda, no? Si, o com a molt coneix alguna cançó, o que ha sonat a la ràdio, però però no, no, no molt el grup, no al grup, Llavors a vegades vegen els concerts i se sorprèn. No? som molt roqueros al Volo bueno, nosaltres n'em fent i Volo a Volo n'em fent que la gent ens conegui i que que li agradi el que fem. Diferents, que canvin els elements, trobar-me dins un no-res, i veure el temps, com passa molt més lentament, assaborint eternament, el món que hi ha al darrere. Vull conèixer tots els grans secrets, que amaguen llocs i tanta gent, percebre les olors d'ambient, i sentir el vent, Penya una mica més Les ganes de seguir creixent Voltant noves direccions, Pod arribar encara més lluny i obrir tot el meu cor a un món d'emocions que omplin el meu cos d'allò que ara és desconegut, distant, incomprensible. Vull fer reneixer el meu foc, respirar molt més a prop de tot el que no he vist avui, però sé que ha ben amagat per algun lloc, que no baixaré de buscar, voltant i obrint la ment. Tot navegant pel món, on plo no cos, i la força torna una vegada més. Oh. Dintre d'aquest disc de control hi trobem una altra de les cançons, que potser juntament amb, amb, amb, amb Quan en miro els ulls s'ha convertit en un dels altres grans hits adept, que és Navegant pel món, no, doncs, bueno, abans ja heu que no volíeu parlar dels Premis en de Rock, però també està nominada com a millor cançó, com a millor videoclip. Com valoreu l'èxit d'aquesta cançó? És una cançó de bon rotllo. És una cançó que, no sé, em va llevar al matí, i aquell dia estava inspirat i vaig ser una cançó de bon rotllo que la gent li agrada. És una cançó que parla d'aquestes doncs, ganes de, de voltar pel món, una mica està basada amb les gires que fem amb Dep per Europa, no? amb aquesta sensació de d'anar voltant pel món, de com et va omplint doncs conèixer gent nova i tot això, no? I... i me la va inspirar una mica això, no? És una cançó que ja enfocat vam enfocar també eh, eh, més desenfadada sense voler-li donar Animar la llet, sinó més aviat fer-la amable, no? fer una cançó fàcil d'escoltar i divertida. Aquesta pregunta que faré ara pot semblar una mica absurda, però abans de cada concert, hi ha nervis? Sí, uh, home, sempre tens una punta de nervis, home. ho tenim bastant superat, la veritat, però, però sí que hi ha d'haver una tensió, i crec que inclús és bo que hi una petita tensió, no? perquè sortir a l'escenari representa moltes coses i... i i abans de fer-ho doncs has d'estar a punt, no? I llavors sempre hi ha aquella mica de nervis, hòstia, a veure com sortirà, a veure si ho fem bé, a veure si la gent respondrà, a veure... No? El típic. Uh -huh. Hi ha alguna superstició abans del concert? Què? No, no, no. Bé, uh, potser el que la gent no coneix tan de deba és que heu fet dues gires europees que us han portat a, a França, Grècia, Suïssa, abans ho parlàvem alguna mica, talonejant en Miqui Ramones, si no Marc i Ramone, perdona. Com... Com rebeu? D'on sorgeix tota aquesta opció de poder anar a talonejar a per a tota Europa en festivals importants? Ja, ja ho havíem fet. Havíem estat a Irlanda ja fa molts anys, havíem fet dues gires per allà. Després havíem estat a Holanda, també fent uh, un bòlus, també havíem estat a Marroc. I després va venir a doncs, Arrelda a fer aquests concerts. Vam conèixer i Ramon, va sentir el, doncs, el grup, li va agradar. Uh, teníem... Ell va estar a casa meva fent unes gravacions per una gira per aquí, va conèixer la banda i vam fer un concert junts. A partir d'aquí el tio li va agradar el xou, com, com ho fèiem, i se'ns va proposar, doncs, amb tota la seva gira europea, doncs, anar nosaltres de, de taloners amb ell, no? cosa que nosaltres ens ha fet una il·lusió brutal. Primera, per l'oportunitat de voltar tant i conèixer tants països, i segona, doncs, perquè no deixa de ser una llegenda del rock and roll, no és un salvatari dels Ramones i... bueno... És un grup mític no? I, i per nosaltres doncs, treballar en un grup eh, nord-americà que, que ha estat fent gires per tot arreu doncs és un aprenentatge i una manera de, de, de veure món també. De nou, portar la música més enllà de les nostres fronteres és una de les prioritats d'adept. Avui, al Tresors Humans, amb en David Roser i en Francesc Rivera Titot, ens hem acostat a tres grups de música catalana que, de ben segur, han deixat i continuaran deixant una empremta que serà difícil d'esborrar. No. Let's Només tu. No diguis mai, no puc, no seré capaç. No cregues mai Vai. que res no estigui fora del baix. La teva llum sí. està, està per sobre de les necessitats. Respira lento. gay yeah. Ja sabeu que altres als humans ens fixem en la cultura d'aquí... ...i la de més enllà. I per això avui volem acabar el nostre programa... ...parlar amb vos de Winnie Houston. Aquesta setmana ens ha deixat una de les veus... ...més privilegiades i més grans de la música. I com us diem, avui podem acabar amb una de les seves cançons... ...més mítiques, I Will Always Love You. Una veu penetrant i que mai ens deixen diferents... ...per acabar aquesta edició d'altres als humans. Un programa que hem fet possible... ...marca ogeu control de so, Pau Planes... ...i un servidor de Vic bueno a la redacció i producció. Recordeu, des d'aquest moment ja podeu descarregar-vos descarre aquest programa, entrant al nostre blog, www.trasolshumans.wordpress.com. Avui, en Whitney Houston, us diem adeu-siau. you come and I hope you have all you dreamed of